Das Rete-Radio, ja, Hetzer. Aha. Ach, hier sind ja die Kollegen. So, dann machen wir jetzt mal das hier. Ähm, drehst du mal runter, Ulrich, bitte? Ja. Also ja, wir sind jetzt ja, am Stachos genau, jetzt angekommen. Mal ganz ich steige steig mal aus dem Auto aus, der Marold auch. Wir stehen hier wirklich in sehr exponierter Lage, muss man sagen. Stachos, wer München nicht kennt, ähm, das ist so, so. aufgenannt der Karlsplatz. Äh, Entschuldigung, ich die wollte nur fragen, sind Sie da wegen dieser... Ja. Platz, den man Alles sich vorstellen kann Gut. und vielleicht ja. das renommiert. Äh, dürfen wir hier bei Ihnen da vorbeifahren dann, weil ähm, wir ja da noch... machen möchte. Super. Er hat noch einen Chef, der kommt jetzt. Da haben wir schon zwei. Zwei? Zwei Wagen, ja. Ach da, guck mal, da hinten auch. Und da, na, da, ist, steht, da, da kommt der jetzt der richtige Chef. Das ist jetzt der Chef. Ach so. Ja. Vielleicht haben wir jetzt schon mal die Gelegenheit, mal die Gelegenheit passant oh Gott, zu fahren, hier passiert. Hier ja. so ja. ja. ja ja. ja jetzt habe ich gerade bei Ihrem Kollegen, äh, Mitarbeiter, gefragt. Äh, Sie haben ja eigentlich nur die Möglichkeit, hier äh, so raufzufahren, gell? Gut. Ja, naja, jetzt. Achso, meinen Sie jetzt mit dem Wagen durch? Ja, das glaube ich geht schon wegen, dem, wegen der Stühle da vorne, ja, oder? Ich meine wegen der Baldachine, oh, aber es dürfte irgendwann was dürfte gehen. Ja, na, das, äh, Ach Achso, weil man nur da durchfahren kann. Ja. Jetzt. Ich schau's nochmal an. Ihr jetzt, jetzt mal halt auf Sendung. Ja, das geht. Ja, ja. Das ist kein Problem. Ja, sein nicht er jetzt recht weit weg mit seinem Mikro. Ich weiß nicht, wie <lacht> lange. Ich frag mal, wie weit wie weit können die denn übertragen? Ja. Reißt du mir wieder raus? Daniel? Wenn wir jetzt gleich wieder fahren und fällst so runter, ich muss die wenn an der Decke festkleben. Daniel? Ja. Wenn die Funkstrecke, die Empfänger halt hallo, auf dem hallo. Dach sind, dann haben wir weiteren Empfang. Aha, Habt ihr schon mal telefoniert? Der Habt ihr schon telefoniert? Auf der anderen Seite vom Auto. da. Das heißt Wenn wir jetzt hier auf dem Platz fahren, würde ich es vielleicht eher dann danach die auf dem ja, ja, Dach stellen und ja, ja, ja, dann auch ankleben, ich, okay. irgendwie mit Klebeband. Ja, das macht wahrscheinlich was mehr Sinn als hier im Straßenverkehr. Das kann, äh, das kann sein, dass äh, sie mich schon angerufen hat. Ich war jetzt nur die ganze Zeit auf Sendung in unterschiedlichen Situationen, wie jetzt im Moment auch. Und deswegen kann ich nicht genau äh, sagen, ich schaue jetzt einfach mal, vielleicht hat sie mich angerufen. Ich weiß es nicht. Aber äh, okay. Alles klar? Okay. Na klar, na dann machen wir das doch so. Genau, dann machen wir das doch so und wir melden uns dann einfach später. Ja. Schön fände ich es natürlich schon. Also ja, Mario, telefoniert gerade, wir stehen hier am Stachus. Genau. Weiß ich weiß okay. nicht, ob ihr marokkan könnt. Genau. Drei Streifen wegen ist ungewöhnlich viel für sowas Kleines. Entschuldige. Müssen wir die nächste Ampelfase abwarten? Ja, ich weiß nicht, was jetzt passiert. Marold steht ein wenig schräg auf der Fahrbahn. Okay, die Fahrbahn... Ja, wie gesagt, die ähm, Freunde und Helfer so. hier haben das Stuhlproblem erkannt, weil hier drüben, wo jetzt Marold durchfahren will, in diese Fußgängerzone rein, da stehen Kaffeehausstühle, denn es ist ja erst November. Und es zwar keiner drauf, weil es ja arschkalt ist, aber die stehen im Weg. Beziehungsweise er wird jetzt, jetzt versuchen, nicht flatt zu fahren. Der jetzt fährt er ja, hier auf dem rausgewunken. Kann man sehr schön beobachten. Hin. Ich um, weiß gar nicht, ob man uns da jetzt drinnen im Auto hört. Wir machen einfach mal weiter. Könnte ja mal jemand ein OK geben, ja. dass wir hier zu hören sind. Sehr schön. Nein. Ja, wir fahren jetzt Nein. nämlich hier direkt ich auf die diesen Stachusplatz drauf. Die so zwischen der U-Bahn-Station und der Hypo-Vereinsbank, die hier sich an der Ecke direkt befindet. Vom Karlsplatz oder wie die Münchner auch sagen, Stachos. Ähm, versuchen wir jetzt mal durchzufahren hier, nämlich auf den Treffpunkt, wo wir hinwollen, direkt da auf dem Stachus, so zwischen dieser großen Imbisskette und einem Lederwarengeschäft, groß vor dem großen Tor hier, wer München kennt, vor dem großen Brunnen, wo im Sommer immer viele Leute sitzen und es gesteilt sich recht schwierig, weil viele Leute da sind und Fahrräder im Wege stehen, Fahrräder und <lacht> Tische und Bänke von einem Backhaus, das hier auch Stilecht Stacherias heißt, Bewegen wir uns jetzt am Gloria-Palast vorbei, dem Kino, dem großen, alten, bekannten Kino Münchens und gehen jetzt zu dem Punkt hin, wo wir uns eigentlich treffen wollen, wo auch schon einige Leute da sind und aufgeregt zusehen, was wir hier machen. Ja, ich gehe einfach mal den Leuten hinterher. Das Auto fährt recht gut, unser schönes Rätemobil. Ja. Ja. Und wir stehen hier auf dem Stachus. Es sind, ich schätze mal, 300 Leute da, aber nicht wegen uns. Die sind immer hier, glaube ich, weil es zu essen gibt und anderes. Ja, die Polizei war auch bei McDonalds und ist, kommt uns entgegen, die hier auf uns aufpassen, dass uns nichts passiert. Ähm, ja, ich würde mal euch fragen hier, ihr seid ja mit, Jens und Anne. Stachus, was sehen wir hier für die, die es nicht sehen? Wir haben ja jetzt einen schönen Plan. 15 Seiten. Das Karlstor, das mindestens so das Karlstor. Das ist genau das richtig, ja genau. Karlstor spielt auch Re Re Re Re eine Rolle in der ja, Revolutionsgeschichte, ja, oder? Herr Deppner? So. Das weiß ich nicht. Da müssten wir unseren Experten fragen. Wir gehen mal zu Andreas Graf. Andreas? Ja, ja. Wir genau. sind ja jetzt hier am Stachus. Ja. Vor uns steht dieses Karlstor, bevor man so ein kleines Stück gänger Einkaufsmeile Münchens hinabgehen könnte. Was wir haben, Jens hat nämlich gerade gefragt, was waren hier, warum Stachos, warum ist denn das so wichtig, gerade auch für unser rete und alles? Äh, Stachos ist eigentlich ein Verkehrsknotenpunkt und äh, um auf die Zeit vor 90 Jahren zurückzukommen, es war ein beliebter Treffpunkt. So. Äh, von dem aus Demonstrationen gestartet genau. werden konnte, wo man sich versammeln konnte. Denn in diesem Karel liegen ja zentrale, zentrale Orte der Revolution, der Justizpalast, ja. der Matthäser und so weiter und so fort. Also hier konnte man sich sammeln, von hier hatte man im schnellen Zugriff Pump. alle Punkte zur äh, der sich Stadt, äh, die man Team bestreiten kann viele Leute sind äh, da, demonstrieren wollte und, und was weiß Reden ich sonst da noch. Das war einfach günstig. Einkaufen. Ja, wie es in, in ja, ja. Als, ja, als Knoten, den man lahmlegen konnte, auf dem, wo man Aufmerksamkeit erregen konnte und ist es ja bis heute, äh, wenn man so will, auch ein zentraler Verkehrsknotenpunkt für München geblieben Aber hier gab es ja auch Kämpfe, oder? Das war, ja. das, das war doch zum, zum ja. Ende 1. Mai ging es doch hier richtig gut, ja, oder? Ja, ja, das ging hier, das ging hier, äh, da gab es die Kämpfe um diesen, diesen sogenannten, ja ich nenne ihn mal Kiosk, dieses Gebäude, was mitten auf dem Stachus stand, äh, da wogte der Kampf zwischen äh, äh, Roten und so. Weißen einher, den natürlich am Ende dann die.. Äh, die die Revolution oder die Räterrepublik verlor. Äh, dicht dran ist ja auch der Hauptbahnhof, wenn man so will, auch ein zentraler Logistikpunkt, von dem man aus Truppen heranschaffen konnte bzw. wegschaffen. Also hier äh, es ist es eigentlich, wenn man so will, immer ein zentraler Punkt gewesen für Demonstrationen, nicht nur für die, für die, für die Münchner Revolution. Äh, und damit war dieser Punkt auch richtig in Äh, ja. äh, äh, Kämpfe zwischen zwei Armeen, zwischen der Roten Garde, wie es so schön in dem einen äh, äh, äh, Erinnerungsbericht hieß, und der Weißen Garde. Und das wogte hin und her, und irgendwo in der Nähe muss ja ein Kirchturm sein, auf dem ein MG-Posten der Roten stand, die natürlich dadurch das zentrale Gelände äh, bestrichen. Ich, muss um mich gucken. So genau sehe ich es nicht. Es könnte da drüben gewesen sein und von dem aus dann natürlich auch geschossen wurde und natürlich starben Menschen dabei. Ähm, wo wir gerade von Demonstrationen sprechen, bei der Friedensdemonstration, aus der heraus dann der König gestürzt wurde, da waren ja 60.000 Menschen. Das ist ja heute fast unvorstellbar, oder? Was die Menschen damals, was es der Friedensgedanke oder ja. war es schon die Unzufriedenheit mit dem König? Und es, es, es, war, es war eine allgemeine Kriegsmüdigkeit gewesen. Äh, die, die Leute hatten die Schnauze voll von vier Jahren Krieg, von Hunger und was die Bauern betrifft von den Zwangsabgaben. Die standen ja permanent unter Kuratel. Man darf ja nicht vergessen, dass gerade in den Münchner Revolutionsereignissen äh, äh, die Bauern unter äh, Führung Gandorfers, eine Riesenrolle gespielt haben. Ja. Und äh, natürlich musste man auch diese Bündnisse zu den Bauern finden, denn auch eine Revolution muss sich ernähren. Das führte natürlich wiederum vor allen Dingen unter der Zweiten Räterepublik, die die Bauern erneut mit Abgaben äh, plagten, dann zu einer Abkehr der Bauern von den Zielen der Revolution. Die sagten, ihr seid nicht besser als die anderen. Auch ihr wollt uns auspressen. Aber es ging, wie gesagt, immer hin und her. Ja. Äh, primär war, äh, die hatten die Schnauze voll. Äh, sie hatten auch keinen äh, vom, vom Krieg. Sie hatten die Schnauze voll vom Hungern. Äh, sie wollten endlich, dass ihre Leute zurückkommen. Und sie hatten auch die Schnauze voll von der Monarchie. Ja. Er hatte sich ja letztlich als nicht fähig erwiesen, die Wünsche und Hoffnungen seiner Untertanen zu erfüllen. Also gab es eben auch hier in München, wie andersworts, eine Revolution, die ohne die Parteiführer äh, durchgeführt wurde und siegte. Ja. Ja, wir stehen hier auf dem Stachus hier. Unser Techniker macht noch, man hört es im Hintergrund. Einweg, ähm, einige Leute gucken uns auch zu. Ich würde mal, einen jungen Mann, darf ich mal kurz zu Ihnen kommen? Sie gucken hier so begeistert zu, was hier passiert. You speak, you speak English? Oh, yes. What do you think about it? You know? Oh, it's a great device. Yeah. You know what happens here? Uh, no, I don't know. No? You come from? Ah, uh, Scotland. Scotland? Yes. From where? Uh, Edinburgh. Edinburgh? Uh, yes. Ah. Very nice. My heart is not here. My heart in the highlands. Yeah. <laughs> but we are made here a radio about... uh Munich. November revolution. November. About 90 years ago in Germany, you know. There was here... In Munich was revolution too, but in all in Germany was... Uh, in 1923. No, 1918. 1918, 1919. I, I, I see. Yeah. <laughs> There, here was one part where was yeah like four or five months um, revolution situation that we are talking about now, 19 years later. You I see, I see. Yeah. Okay, thank you. What do you think about Munich? Munich is a great city. Yeah? Yes. Much and more than Edinburgh. Much more than Edinburgh. And I think that uh, most people say that Munich, please uh, do not take it as an offense, Munich is a big village. And it's a great pleasure to live in a big village because everyone knows everyone. And it's a great pleasure to be here and I enjoy Munich very well it's it's a magnificent city you've managed to keep all these buildings that are here Uh the I don't know whether it was restored after the war but you've saved the beauty of the city and I know that you're going to celebrate the 850th anniversary of the city this year Yeah. and uh, it's unbelievable uh, believe me uh, the war is a was it tremendous disaster for europe and i don't know wh whether I, i know that I repeat that uh, these buildings whether they were restored or they were saved during the war they gave uh, they uh, they gave and they give uh, absolutely unique atmosphere of munich y to feel the atmosphere of munich y you must be here and i enjoy it very much thank you You are from Scotland, and one question more. Oh. I have. There was any time a revolution in Scotland? Oh, there were uh, they were not revolutions. Uh, we didn't have revolutions in Scotland. We had uh, uprisings against the uh, power of the British Empire. Yeah. <laughs> <laughs> okay, thank you very thank much. Thank you very much. It was a great pleasure to meet you, and I hope you'll have a great uh, day here. Yeah, we hope so. Thank you. Thank okay. you very much, sir. Thank you very much. Bye. Ja, wir stehen hier rum auf dem Stachus, auf dem Karlsplatz und ähm, freuen uns ein wenig, wie viele andere Leute, die hier auch gucken. Und hier ist ein Schluck Kaffee, den ich jetzt erstmal kurz trinken werde. Ja, Stachus, wir haben ja schon gerade mit Andreas darüber geredet. Hier oben vermutlich die Kirche dort hinten, so ungefähr 100, 150 Meter von uns weg, da stand wohl ein Maschinengewehr der Roten Armee, die es hier in Bayern gab, die dann hier auch sozusagen von dort oben, von hier kann man das sehr schön sehen, diesen ganzen Platz hier hat einsehen können. Ja. Ja. Wir haben ja vorhin so Zeugen, ach Quatsch, ja doch Augenzeugenberichte gehört von Leuten, die dabei waren. Und ähm, vielleicht kannst du mal was zu, zu dieser ganzen Zusammensetzung der Leute sagen, die diese, diese Räterepublik hier, die ja sehr unterschiedlich waren ihren Facetten ah, dann schon in der Spätphase am Anfang aber wie, wer waren das so Leute also die Protagonisten, die sind also bekannt hört man ja mal mühsam, Landauer, Eisner aber darüber hinaus, über die ja immer so wenig geredet wird, die die Masse gemacht hat, also diese Masse auch darstellten, wer war denn das? Das waren, das waren äh, Arbeiter, Bauern äh, Künstler politisch waren es äh, Sozialdemokraten sogenannte Mehrheitssozialdemokratie, es waren unabhängige Sozialdemokraten, es waren vereinzelt Anarchisten, es waren Gewerkschafter. Äh ja, das ist ungefähr dieser, äh, diese, diese, dieses Gemisch, was sich im Laufe dieser Zeit dann radikalisierte. Äh, interessanterweise ist dann in der Ersten Räterepublik, also die ja in der Nacht vom 6. zum 7. April entstanden ist, waren in der Führung äh, unabhängige Sozialdemokraten drin, Anarchisten und Bauernbündler, also die Leute, die äh, von Gandorf äh, vertreten wurden. Mh, vielleicht einige wichtige Namen in dieser Regierung. Das waren äh, Gustav Landauer. Das war äh, Toller, Das war äh, Lib, das war Gesell. Wobei Lib, der als äh, sagen wir mal, äh, Volksbeauftragter für Äußeres agierte, äh, offenkundig äh, in den Tagen danach eine Psychose entwickelte und die Welt mit verschiedenen Telegrammen beglückte in denen immer wieder ein ominöser Abortschlüssel vorkam, den die Regierung Hoffmann bei ihrer Flucht nach Bamberg äh, einfach entwendet hatte. Die zweite Räterepublik, die kommunistische, die also dann, äh, am 13. April entstanden ist, die hatte auch wiederum äh, also, also unabhängige Sozialdemokraten, aber vor allen Dingen Kommunisten, In ihren Reihen aber keine Anarchisten mehr, äh, während die Kommunisten in der Ersten Räterepublik überhaupt nicht vertreten waren. Ja, man darf sogar sagen, dass sie ein erklärter Feind der Ersten Räterepublik gewesen waren, da sie in ihrem Räteverständnis ein ausschließlich pro-sowjetisches, pro-bolschewistisches Räteverständnis hatten, also Räte nicht als freiheitliche Steuerungsinstrument abseits jeglicher Parteiherrschaft begriffen, sondern Räte ausschließlich als kommunistische Räte. Die Telegramme von dem Blib, die sind wirklich sehr witzig, wenn man die sich mal durchliest. Er hat ja auch gleich, weil er wohl angeblich den Papst kannte, äh, an den Nunzius in Rom halt sozusagen ein Telegramm geschickt, wo er meinte, ja machen sich keine Sorgen, ähm, Sie sind sozusagen erstmal nicht betroffen von der Revolution und in diesem ominösen Telegramm auch an Lenin, was dann halt so erging, war es ja wirklich witzig, dass so sein Hauptproblem war, dass wirklich der Kloschlüssel geklaut worden ist, so. Ja, das ist nur ein Indiz dafür. Es gibt ja noch andere Telegramme, wo auch immer wieder dieser verschwundene Abortschlüssel in seinem Ministerium eine Rolle spielte. In dem Verfahren, was nach der Niederschlagung dann der, der Zweiten Räterepublik erfolgte, ist er ja nicht verurteilt worden, sondern die Richter haben sehr wohl erkannt, dass er offenbar psychotische Züge Hatte. Aber andere Leute aus der ersten Räterepublik namens Silvio Gesell, der wollte natürlich seine Freigeldwährung äh, zur Grundlage des bayerischen Finanzsystems machen. Äh, dieser hatte aber nur sieben Tage äh, regiert und ist dann aufgrund der Tatsache, dass äh, äh, für andere die in gewisser Weise nach der Macht auch greifen wollten, in sehr kurzer Weise, äh, sehr, sehr, sehr, äh, innerhalb kurzer Zeit aus den Angeln gehoben wurden, äh, indem einfach über Nacht die kommunistische Räterepublik äh, äh, proklamiert wurde. Interessanter und bemerkenswerterweise ist, dass sich aus der ersten Räterepublik nur einer der zweiten zur Verfügung gestellt hatte, nämlich Toller, der aber zugleich Äh, äh, der Vorsitzende des Zentralrates gewesen ist. Toller hat ja in seinen Memoaren, wo er ja viel darüber schreibt, wo er Vorsitzender des Zentralrates war, wenn man das so liest, muss es eine sehr verrückte Zeit gewesen sein, weil in seinem Vorzimmer vom Büro müssen sich die Leute gestapelt haben, die alles Mögliche von ihm wollten. So. Unter anderem eine Frau, die jetzt unbedingt heiraten wollte, weil sie halt keine Papiere hatte und hat, durch die Räterepublik zu ihrem persönlichen Glück zu finden. Aber auch so Leute, die meinten, ähm, dass die Menschen deshalb so schlecht sind, weil sie unporöse Unterwäsche tragen oder Leute ähm, nur noch Rohkost essen sollten und sowas. Das gab es ja alles auch in der Zeit. Und es ist eine Tatsache, dass Umbrüche, Revolutionen, Umwälzungen äh, natürlich auch immer eine Menge von Leuten äh, für eine gewisse Zeit Gehör geben, die einfach wie am Beispiel Lips, der es sogar zum Volksbeauftragten für Äußeres brachte, äh, äh, psychotische Züge offenbaren. Sie sind, wenn man so will, durch den Weltkrieg, durch Revolution, durch Kämpfe, durch Demonstrationen, sind die aus ihrer inneren Ruhe aufgestört worden und fingen an sich zu verändern. Äh, Einige waren suchend und fanden ihren Weg und andere ergaben sich gewissen psychotischen Schüben und fielen dann auch zu Recht dem Vergessen anheim. Aber Umbrüche, Revolutionen sind natürlich auch immer Aufbrüche. Und äh, es ist schon fast symptomatisch, dass der für die Novemberrevolution 1819 mächtigste Mann, nämlich der Vorsitzende des Berliner Vollzugsrates der Arbeiter- und Soldatenräte, Richard Müller, bis heute keine Biografie gefunden hat. Ja, bis vor wenigen Jahren kannten wir nicht einmal sein Todesdatum. Und er war zumindest für die Zeit von November bis Dezember äh, 1918 der bekannteste, ja, der Mann, der an der Spitze Deutschlands stand, nicht Ebert der ja dem Rat der Volksbeauftragten vorstand, sondern der Rat der Volksbeauftragten unterstand de facto dem Vollzugsrat der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, wir stehen hier am Stachus. Der für uns verantwortliche Amte aus München guckt uns zu und nickt freundlich. Ähm, vielleicht, ich gehe mal kurz hin und frage mal, wie, was, wie, wie er die ganze Sache hier so findet. Oh, es, es fiept ein bisschen, ich komme mal lieber andersrum. Ähm, wie ist denn das für Sie? Das ist doch bestimmt auch nicht was Alltägliches, was hier jetzt gerade mit dem Rät-Radio passiert. Das stimmt allerdings, ja. Aber ähm, was es genau auf sich hat, da kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Da muss ich mich auch noch informieren erst. Aber ich bin ja gespannt, was Sie jetzt noch äh, zum Besten geben. Ja, ich bin auch gespannt. Gucke mal, ähm, derjenige, der das nämlich hier alles angemeldet hat, der Marold, der sitzt vorne im Auto und macht mit der Technik. Marold, ist bei dir alles in Ordnung? Es wird genickt? Gut, dann ähm, wunderbar, sage ich erstmal Dankeschön. Und ich gehe vielleicht nochmal näherin alle weg. Okay, dann hier drüben. Frage ich auch mal, Sie sehen das hier ja auch, das Rete-Radio. Was, was passiert denn hier gerade? Was denken Sie denn? Also ich habe es in der Ankündigung gelesen, Rete-Radio, ähm, zum 90. Äh, Jahrestag der Rete-Republik, also soweit war ich jetzt schon informiert und deswegen bin ich hier jetzt auch da. Warum? Und wollte mir, ja, weil es mich interessiert, was? weil ich wissen wollte, wie, wie die öffentliche Reaktion ist, ähm, was sie ausstrahlen, welche Inhalte die Sendung hat. München, wir sind ja hier auf dem Stachus, mhm. oder ich kannte das eigentlich nur als Karlsplatz und dann wurde es gestern gleich berichtigt, nee, nee, das ist der Stachus, Karlsplatz genau. sagt man nicht. Ähm, was verbindet Sie denn eigentlich noch mit der Münchner Räterepublik? Ich meine, das ist ja 90 Jahre her, oder? Ja gut, mich, mich verbindet mit der Räterepublik eigentlich ähm, die Geschichte der Arbeiterbewegung, die mich sehr interessiert und ähm, was ich, ich fände es nach wie vor aktuell, ähm, gerade in der heutigen Zeit, ähm, dass man auch mal wieder drüber nachdenkt, wie viel Macht hat die Arbeiterbewegung eigentlich noch, beziehungsweise wie kann sie überhaupt wieder Macht erringen. Ähm, Geschichte der Enteignung ist ein großes Thema, jetzt gerade mit dem Bankenskandal. Enteignung von Banken und Fabriken ist ein richtiger Ansatz, dass man sagt, ähm, äh, dass öffentliche Daseinsvorsorge äh, Fabriken in Arbeiterhände gehört. Das finde ich... Richtig, das ist ein Bewusstsein in der Arbeiterbewegung, denke ich, was komplett verloren gegangen ist. Kann man sich ja die Frage stellen, warum? Warum ist denn das weg? Das ist die gute Frage. Also das hat man zum einen, denke ich, auch ein bisschen der Politik zu verdanken. Das hat man auch dem Ausgang der Räterepublik zu verdanken und damit auch äh, der ja, ziemlich fragwürdigen Geschichtsauslegung der konservativen Kreise. Also... Wir hatten ja damals, damals in der Retterepublik diesen, äh, diesen schönen Spruch, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, den kann man ganz aktuell auf heute genauso wieder anwenden. Vielleicht mit dem Zusatz, wer war mit dabei, die Grüne Partei. Na gut, die waren ja damals noch nicht dabei, aber. Die waren damals äh, noch nicht <lacht> dabei, aber heute aktuell. <lacht> ja. Vielleicht, wa warum? Also wie ist denn das? Ich, ich bin jetzt nicht Münchner, ich komme ja nur aus Berlin und bin viel in Leipzig und Halle unterwegs. Ähm, wie Was ist denn so, da ich sag einfach mal du, was ist denn so dein Eindruck, ähm, wie, wie die Münchner überhaupt damit umgehen mit ihrer Vergangenheit, gerade die Novemberrevolution, Regierung Eisner und die folgenden Räterepubliken, wie, wie weit spielten das hier noch so, ich, kollektives Gedächtnis finde ich eigentlich immer ein doofes Wort, aber wie, wie weit denn das hier so eine Rolle in München? Ich denke, keine große mehr. Also ich, ich habe den Eindruck, wenn man sich mit den Leuten unterhält, dass viele damit gar nichts mehr anfangen können. Dass viele Kurt Eisner auch gar nicht mehr mit dem Freistaat Bayern zum Beispiel in Verbindung bringen. Das ist ziemlich verloren gegangen. Das wäre mal Aufgabe von linken Parteien, von äh, linken Organisationen, wäre vielleicht auch mal Aufgabe der Gewerkschaft, da mal ihren Mitgliedern ein bisschen Geschichtsunterricht nahezubringen. Finde ich wichtig, weil es ist im, im Münchner Bewusstsein, wir haben, ja, wir haben ja vom Bayerischen Hof diese, diese kleine Gedenktafel im Boden eingelassen, die, ja, wo viele Münchner gar nicht wissen, dass die existiert. Das finde ich sehr bedauerlich. Ja, also schöner wäre es, wenn man da ein richtiges Denkmal hat, aber das will der Bayerische Hof natürlich wieder nicht. Ja, das ist so meine Überlegung. Das ist ja nicht die einzige Gedenktafel für Eisner, die es so in München gibt, wo es sozusagen an, an was erinnert wird. Und in München ist es so ganz üblich, habe ich gesehen, immer mit so Platten, die im Boden eingelassen sind, ähm, gerade sowas zu bedenken, Warum ist das in München so, dass es immer diese Bodenplatten genauso wie für Eisner gibt? Das ist eine Frage, die ich mir seit Jahren stelle. Das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Da muss ich jetzt wirklich passen, das frage ich mich auch. Wieso sowas so, ja, im Prinzip so versteckt ist eigentlich ähm, und die Leute laufen drüber und nehmen es überhaupt nicht wahr, Und engagieren Sie sich heute noch? Ich meine, wenn Sie, Sie haben ja ein recht profundes Wissen über die Arbeiterbewegung, wie ich das ja höre und sind ja durchaus nicht von allem begeistert, was passiert. Wie, wie sieht so Ihr alltäglicher politischer Kampf vielleicht aus? Also ich engagiere mich in der Sozialistischen Alternative, SAV. Ist ein Bereich, äh, Trotzkismus, äh, Marxismus, mit dem wir uns beschäftigen. Ich bin Mitglied der Linkspartei und ähm, ich bin Bezirksrät in Oberbayern. Na dann, vielen Dank. Ja, wir machen hier weiter und gehen ein wenig noch über den Stadthaus, wo hier das Räteradio steht, welches wir mitten auf dem Platz hier aufgebaut haben. Wollt mal fragen, wie es dem Maröl da drin geht. Ich versuche in der Zwischenzeit ein wenig die zugehörige Webseite aufzufrischen und warten noch ein bisschen, dass vielleicht noch der eine oder andere vorbeikommt und würde gerne aus dieser feinen Sammlung, die du mitgebracht hast, einen Augenzeugen vom Stachus. Ja, hier waren ja die Kämpfe zu Gehör bringen, wenn er jetzt der Richtige ist. Ich glaube, das müsste er sein. Das war da bei der Tegern-Zierland, Dyson-Hofner-Straße. Das ist woanders? Und da war das ist die Polizeiwacht drüben. habe ich schräg geschaut vom Balkon. Mhm. Da war ein himmlanger Matros dort mit einem schweren MG. Da war noch ein kleiner Bug dort bei dem. Ein ganz kleiner Bug. Der hat da die, die, die Maschinengewehrgurten da hineingereicht da und ist dann so rübergerappelt auf die anderen Straßenseiten und hat geschaut, wo da der sogenannte Feind kommt. Und dann ist er wieder retour und hat Meldung gemacht. Das, ich, das hat man alles gesehen, wie ich weißen, von Epp, Ritter von Epp. Die sind da reingekommen, da mit dem Panzer von der Warngauer Und dann hoch. ungefähr 100 Meter äh, ist dann der große Matros hat das schwere MG auf den Buckel genommen und das abgehaut, worden, weiß man nicht. War. In unserem Haus, wo ich gewohnt habe, da, da war der Turm. Und da waren 809 Matrosen da oben, weil da eine Aussicht gehabt haben, gell? Die haben direkt runter gesehen, auf die Eisenbahn, die Giesinger Berg runter. Und da, da, da haben sie wieder eine Retour getragen mit einer Barri. Halt, die waren da ging mit den Maschinen. Die Maschine. waren auf die Eisenbahn runter. Dann haben wir wieder gesehen, wie wir wieder vorgerückt haben. Und da hat man gesehen, wie die Weißgardisten da vorhin hinten sind. Und sind dann von hinten durch die Häuser durch, also auf die Straße Und da haben sie natürlich äh, äh, überall hingegangen, die Haustiere waren zugesperrt, wie, wie, wie im Krieg da, weil die Luft, wegen Luftschutz und so und so. Und dann waren natürlich die, die Leute waren alle im Keller. Und da äh, haben sie dann gehabt mit den und die Haustieren und dann die Kehle, das Ding da runter, äh, auf aufmachen oder wir schmeißen... Äh, Granaten und so, so ähnlich. Aber das Jetzt ist natürlich niemand raufgegangen zum Haustier aufsperren, nur mein Vater. Mein Vater, der, war, der, der, der hat natürlich in der rechten Hand bloß zwei Finger gehabt von der Kreisweg. Gehabt. Und der Vater hat länger gebraucht zum Aufsperren. Aha, ein bisschen schneller, gell? Und so waren natürlich die Kaffee. Und wir sind vom Keller rauf, wir boom, wir waren ja sechs Kinder, <lacht> weil wir Angst gehabt haben um, um unseren Vater, nicht wahr. Ja, jetzt hat er halt noch aufgebrochen, dann sind es recht rauf vom Keller, Frauen links und Männer rechts im Haus gegangen und Kinder in die Mitte. So. Ja. also dann haben sie die Kinder gefragt, wer da nicht reingehört in das Haus So. Freilich sind da drei für die Sanitäter, für die Spartakus da, sind da in die Keller, in das Haus regtpflicht. Und die Kinder haben das nicht verstanden, gell? Die haben gesagt, ja, der, der und der. Ja, die haben noch die Hosen runter und hinten auf und in den Kopf da und so. Und die sind da nachgeführt. Und, ja. und da haben wir dann gesehen, nicht, dass da die ganze Last ah. Genau, ja, ja, ja. Die, die alle bloß von der Wohnung rausgeholt haben, Ja, war. aber das... Weil... So, so. Von der Wohnung rausgeholt, ja, und da haben die Frauen dann raufgewogen, auf die Lastwagen, nicht wahr? Und dann die Kalle oder Sepp oder Juss Hecht Karsen. Die haben gemeint, die werden eingesperrt. Dabei sind sie nach Stadlheim rausgeholt und dann der Wand hingekriegt, gell? Sind sie da hingekriegt und so. Die, Die Weißen die haben natürlich die, die dann die Oberhand gehabt. Ja. Die sind dann, die, die haben die Herrschaft übernommen. Und das Hauptquartier vom Ritter von Ebb, das war am Nockerberg. Äh, da war die Krone-Villa drum. Also, da ist heute ein Spielplatz. Nicht wahr? Und da sind dann die Betriebsräte, die sind vollständig geworden beim Ritter von Epp. Und haben sich beschwert, dass so wahllos vorgegangen worden ist. Dann hat der Ritter von Epp geantwortet, das weiß ich alles von meinem Vater. Nicht der hat geantwortet, meine Herren, oder gesagt, wenn wir nicht so vorgegangen wären in Giesing, dann wären wir gar nicht reinkommen. Ja, das war ein. Augenzeugenbericht, damals aus der Zeit, als ich das vor kurzem gefunden habe, war ich eigentlich ziemlich erstaunt, dass es ähm, darüber noch Aufnahmen gibt und Material, dass Leute noch die Zeit, die diese Zeit, also das ist ja 90 Jahre her, aktiv miterlebt haben, darüber so viel erzählen können, wie, ja, oder konnten. Mittlerweile wird ja, glaube ich, keiner mehr von den Leuten so richtig leben, die Die biologische Uhr ist so weit fortgeschritten, wie ich frage dich mal, wie geht denn dir, wenn du so Leute aus der Zeit hörst, die jetzt so ganz doll involviert waren? Der Vater war bedroht, wurde erschossen, im Migrantenkreis gab es mehrere Tote. Naja, es äh, erinnert mich nämlich genau an die Zeit, aus der diese Aufnahmen auch sind, nämlich in den 80er und frühen 90er Jahren, als die Leute noch was erzählen konnten. Ne? Ich habe das in der Hauskrankenpflege halt ziemlich oft auch gehört, äh, solche Geschichten und ich denke davon ist viel zu wenig dokumentiert, ne? Was hast du da gehört in der Hauskrankenpflege? Es waren verschiedene Sachen. Es waren halt Leute, die in, in Berlin mit dabei waren. Also sofern sie noch nicht senil waren, konnten sie auch sehr lebhaft davon berichten. Es waren aber auch andere Leute, also viel außer Weimarer Republik, Nationalsozialismuszeit, äh, bis zum Leibflieger von Adolf Hitler, der allerdings schon völlig senil war. Und äh, das sind so Sachen, wo ich denke, die Zeitzeugen, zumindest für die Zeit vor, also vor der Weimarer Republik, für die Novemberrevolution, die sind jetzt wirklich nicht mehr da, ne? Das heißt, diese sind ja historische Aufnahmen, denn die sind ja ungefähr 20 Jahre alt, glaube ich. Ne? Und es ist auf jeden Fall hörenswert, immer, also, sich sowas anzuhören. Na, was, was haben die Leute so erzählt? Ich meine, habt ihr über die Zeit mal geredet, wenn du in der Hausgerichtpflege da aktiv warst? Oder? Na, soweit das ging schon, klar. Aber was ich nicht gemacht habe, ist irgendwelche Aufnahmen davon. Also es gab ein paar Kollegen von mir, die dann so, so Filmprojektchen gemacht haben, aber mehr mit Leuten, die dann, weiß ich nicht, in der Nazizeit auch... Äh, jemanden versteckt hatten oder was weiß ich und aus der Zeit davor eben, ne, die waren dann ja wirklich auch ganz sehr ja ausrechnend auch schon in den 80er, 90er Jahren sehr betagt äh, und haben dann halt nur erzählt, wie, weiß ich nicht, eine Frau, wie ihr Mann eingesperrt worden ist oder der Opa erschossen oder was weiß ich so. Die meisten Leute, die da nicht aktiv dran beteiligt waren, haben dann halt doch eher ihre Kriegsgeschichten erzählt. Das Mobil setzt sich in Bewegung. Wollen wir uns ja, das Räderadio fährt los. Marold, was tust du? Marold fährt Auto. Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. In eure Beschreibung hinein könnten wir schon so ganz langsam hm? starten. Ich werde jetzt einfach mal wenden. Das Rete Radio fahrzeug Bezähl es doch bitte weiter. Ja, gern. Ich, wir haben uns nur gewundert, dass ihr äh, hier wegfahrt von uns sozusagen. Nein, Aber nein, wir, wir fahren langsam vor euch her. Das ist schön. Ja. Ähm, soll ich nochmal von vorne anfangen? <lacht> Nein, ich habe hab gerade erzählt, dass, die, ähm, dass das Gedächtnis der Arbeiterbewegung leider etwas kurz ist. Du hast in den 50er Jahren ja auch große Streiks gehabt, was jetzt äh, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall betrifft, was Urlaub betroffen hat und so weiter und so fort. Arbeitsbedingungen, wo du auch ähm, Straßenschlachten hattest, wo du Tote hattest, ähm, das kommt in der Geschichte überhaupt nicht mehr vor. Es wird auch in der Schule nicht mehr gelehrt. Und da muss man sich nicht wundern, wenn dieses Wissen, und ich meine, in den 50er-Jahren, das ist noch nicht so lange her, ich kann es nicht sagen, das ist irgendwann an Oktober gewesen, sondern äh, das müssten viele Leute einfach noch aktiv im Gedächtnis haben, dass es völlig weg ist. Und das ist sehr bedauerlich, dass dieses, einfach dieses Bewusstsein der Arbeiterklasse, was sie erreichen kann, wenn sie zusammen kämpft, dass das so weg ist und es wird auch ne, natürlich auch von den Herrschenden bewusst so gesteuert, dass die Arbeiter und, und Angestellten das einfach nicht mehr im Bewusstsein haben und dass man davon im, auch im Geschichtsunterricht in der Schule überhaupt nichts mehr hört. Geschichtsunterricht, ich komme mal einfach gleich zu euch. Ihr seht ja, dass ihr hier macht und amüsiert euch ja offensichtlich drüber. Habt ihr eine Ahnung, was hier los ist? Nein. Na, an dem Auto steht ja Räteradio. Könnt ihr euch denken, warum? Nein, eigentlich nicht. Nein. Ja, wie alt bist du jetzt? 14. 14, okay. Hast du schon mal was von der Münchner Räterepublik gehört? Nein. Aber Kurt Eisner sagt dir vielleicht was. Nein. Auch nicht. Hast du vielleicht schon mal was von der Novemberrevolution gehört in Deutschland? Nein. Was machten ihr in eurem Geschichtsunterricht? Ähm, wir reden gerade über. <lacht> Irgendwas. Ah, über den 30-jährigen Krieg. Ja. Ja. Ihr seid jetzt in der 8. 8. Klasse. Ja. Okay. Noch nie was über die Novemberrevolution gehört? Nein. Oh, gar keine Ahnung. Ja Nein. Wir wollten eigentlich nur fragen, ob wir einen Gruß aussenden dürfen. Ein Gruß, ja. An <lacht> Jena Gruß nach links. An Raffi, Markus und Uli <lacht> Ja, Uli, Markus, Ringolf. Ich gehe mal wieder zum rete Auto. Wie, was war der Name? Markus, Raffi und Uli Ja, dann haben wir das auch, die Leute hier gegrüßt Wir müssen leider dem Rete-Mobil jetzt folgen Was sich sehr weit von uns weg entfernt Die Leute gucken interessiert zu hier auf dem Karlsplatz, dem Stachus